бо мала форму неправильного багатогранника. І саме цим подобалося усім. Затишні закутки надавали їй неповторної привабливості. Обіч одного вікна стояв великий стіл. Навколо нього куричівські саморобні крісла, творіння різних років. До другого вікна, що теж виглядало в садок із невеликого еркера, тулився маленький столик з магданим комп'ютером. Їй не заважало, що у велику кімнату виходять троє дверей і що сюди спускаються сходи з другого поверху. На цьому перехресті хатніх шляхів їй редагувалося краще, ніж на горі, де було занадто тихо і самотньо. У куричів не просто затишно, у них завжди ще й ситно, Тут неодмінно знайдуть для гостей щось смачненьке або зготують за 20 хвилин. Просте і невигадливе. Поки картопля печеться в духовці, вже ріжуть сало, несуть із комори кислу капусту, ала наквасила цілу діжку, солені огірки чи помідори – це вже магдені здобутки». Вино закарпатське від батьків, або й своє, червоне з темного зубрівського винограду, з порічок та смородини, чи біле, яблучне, з чарівної куричевої комори. Там у темряві, на саморобному стелажі, пляшки лежать, наче дрова, ще й з написами, з чого зроблено вино і коли. Тепер Луїза завчащає до друзів. Чоловік у рейсі. У маленькій мансарді на вулиці Коновальця чути, як дзвенить тиша. А тут, у Зубрівці, відкриваються прості істини про те, як смакує звичайне какао з його призабутим ароматом дитинства, і що нема смачнішого десерту, як два квадратики печива до кави, перемащені свіжим маслом та складені докупи. І як чудово сидіти за столом та гомоніти про все, що на думку спаде. «Лу!» – малий Кузьма почув колись, як кінь звертається до Луїзи і відтоді теж називав її Лу, та ще й на ти. Під тиском дорослих виправлявся, а згодом знову повертався на ти. «Вона ж товаришка в іграх, як сестра Соніка, яка ж вона ви!» «Лу, що в тебе на спині?» Малого ніхто не обсмикує, лише Алла – Підводиться і мовчки починає збирати посуд. «Оце?» Луїза закидає руку за плече, торкається того місця, яке зазвичай ховається під волоссям. Малий ствердно киває головою. І Луїза заходиться відповідати. «Коли я була мала, така, як я, чи така, як Сонька, приблизно, як ви, трошки старша, у мене розвинувся скуліоз». Це таке викривлення хребта, а лікуватися не було де, та й не відразу дорослі це помітили. І виріс такий горбик. Операції тоді мені не можна було робити, а тепер тим більше. Тому ми зі спиною вмовилися. Вона не заважає мені жити, а я приділяю їй підвищену увагу. Плаваю в басейні, наприклад. Ні в її голосі, ні в її тоні не було жодного натяку на те, що вона говорить до дітей. Ані поблажнової зверхності, ані виховательських інтонацій. Малий уважно слухав, сонька навіть посьорбувати припинила, забула, що в руках тримає горнятку з какао. Можна торкнутися? Можна. Луїза посунулася до малого, він обережно дотулився і забрав руку. Тобі боляче лу, сказав з розумінням. Магда не втручалася в розмову. «Іноді боляче», – погодилася Луїза, – «але я щодня роблю вправи, спеціальну гімнастику, спина все одно втомлюється швидше, ніж в інших, і з цим треба давати собі раду». «Ага», – малий кивнув головою, як дорослий, «розумію», – мовляв. «Люди різні бувають. Пам'ятаєш, ми бачили хлопчика у візочку, старшого за тебе, але у візочку, пам'ятаєш? Він ще й тепер у візочку». Не знаю, мабуть, мама з татом намагаються його вилікувати, але якщо не вдасться, він завжди буде пересуватися у візку. Він навчиться так жити. І не гратиме у футбол? У футбол можна грати і на візку. А як він бігатиме? Можна ганяти і на візку. А плавати? Якщо він матиме сильні руки, то зможе і плавати. А коли ти народиш дитинку? – подала голос Сонька. – Вона теж матиме таку спину, як у тебе? Магда кахикнула, підвелася за столу, розвела руками і мовчки пішла до плити. – Там ще какао залишилося? – запитала на вздогін Луїза. – Є какао, кому додати? Луїза обережно взяла з рук подруги повне горня, тоді ще одне для Кузьми. «Мені – Мені! – зробила ковток і попередила малого. Вважай, гаряче, повела далі. Мені, Сонько, вже пізно народжувати. Я надто пізно зустріла свого чоловіка Ігоря. Але я примирилася із цим. Так у мене життя склалося. Однак я маю вас і за це вдячна долі, тішуся тим, що є. Так не буває, щоб людина мала все. І здоров'я, і щастя, і дітей, і кохану людину, і улюблену роботу Завжди чогось бракуватиме, завжди чогось шукатимеш, і когось або щось втрачатимеш От у нас Мураня померла, серйозно сказав Кузьма А мама каже, не хочу тепер чути про жодних котів Каже, такої як Мураня ніколи не буде, додала Сонька «А ви, мамі, про мураню не нагадуйте. Може, коли-небудь вона знову захоче кицьку?» «А як, до речі, киця по-англійському?» «Кет!» – відповів Кузя. «А пес?» Док – долучилася Сонька. Луїза посуває в бік тарілки, розчищає місце для роботи, показує жестом Магді. «Ми тут нині будемо займатися, добре?»